Витягаю з шафи коньяк і наливаю собі 30 грамів. Звісно, на порожній шлунок не варто, бо сп'янію. Знаходжу у секретарському столі плитку шоколаду. Дівчата полюбляють солодке. сяка така закуска, принаймні, щоб голова не знесло від алкоголю. Хоча, можливо, це й вихід. Випити 200 грамів і забути про все. Принаймні, до завтра. А завтра буде видно. Ця думка чомусь призводить до зворотного ефекту. Я відставляю келих. От уже блін аматор самоїдства докоряє внутрішній голос. Мазохіст. Може й так. Але ховатися за пляшкою не звик. Той дурень, підхоплює голос. Певно, що дурень. Та з цим уже нічого не поробиш. Мабуть, так дурним і залишуся. На виборчій дільниці вбито міліціонера. Студенти лягають під автобуси з карусельщиками. Центральну виборчу комісію оточив спецназ. Вони там уже зовсім здуріли чи що. Президент Кучма прийшов голосувати разом із дружиною. Він віддав свій голос за майбутнє. Спалахи фотокамер, усмішка, оперя. Як таку пику цілує дружина? На себе подивися. Знову влазить внутрішній голос. І це слушно. Я, звісно, теж не Аполлон, і мене дружина періодично цілує, точніше, цілувала. Блін, чого вона раптом психанула? Невже це так важливо, з ким я сплю? Тим більше при її темпераменті. Невже не вистачає? Жінки – незрозумілі істоти. Чим більше живу, тим більше переконуюся в цьому. Жаль, пізно. Це точно, тут я погоджуюся з голосом із середини. Кандидат Янукович теж голосує за майбутнє. Спалахи, мікрофони, запитання. Його голос – одна двадцятимільйонна. Так само, як і мій. Міг би для приколу проголосувати за Ющенка. Яка різниця? Перемагає той, хто рахує, а не той, за кого голосують. Чи не так? Я б законом зобов'язав кандидатів голосувати за конкурента, як на Євробаченні. Уявляєте, який це психологічний вибух, коли ти ставиш галочку навпроти прізвища найлютішого ворога? О, я гадаю, вони б виходили з кабінки іншими людьми. Бо немає гарантій. І коли щось не так, твій голос вирішальний. Ти сам за нього проголосував. Рука машинально тягнеться до келиха. Я пригублюю і раптом розумію, що там порожньо. Не може бути. Забувся налити? Відриваюся від телеекрану і фокусую погляд на пляшці. Ні, пляшка почата. Значить, сам не помітив, як випив. Мацаю язиком піднебіння і не відчуваю після смаку. Наливаю ще пару бульок, пригублюю. Усе нормально, коньяк як, як коньяк. Значить, не гаразд, не з ним, а зі мною. Кусаю шоколадку, щоб не надто сп'яніти. Фальшиві бюлетені, спостерігачі біля урн, адміністративний ресурс. Усе це турбує опозицію. А мене турбує, як можна випити коньяк і не відчути цього. На екрані ще одна двадцятимільйонна. Кандидату президенти Ющенко. Я з неприхованим жахом дивлюся на його спотворене обличчя. Я знаю, хто це зробив. Не здогадуюся, а точно знаю. І він знає, будьте певні. Щоб знати, не обов'язково мати рішення суду. Не обов'язково навіть мати докази. Знання річ незбагненна, так само, як і жінки. Є або нема, ото і все. Опозиційний кандидат привів на дільницю дітей. Це зрозуміло технологія. Діти створюють позитивний імідж, і ті, хто все ще сумнівається, як проголосувати, можуть нарешті зважитися. Наприклад, я. Подивлюся на маленьких іщенят, змахну скупу сльозу і побіжу на дільницю. Кон'як не залишає смаку у роті і хмілю в голові. Штаб Януковича заявляє, що викрив план захоплення влади опонентами. Ющенко заявляє, що викрив план закрити п'ятий канал і розпочати силові дії. У Тернополі на дільницях знайдено вибухівку. Ні, треба таки доїсти цю чортову шоколадку бохміль штука оманлива. На банкову завозять снайперів. У Сумах виявлено факт в бюлетенів за Януковича. Акція на Майдані стає безстроковою. Відчуваю, що остаточно очманів Чи то від інформації а чи все-таки від кон'яку, бо потихеньку придавив майже всю пляшку. Треба все-таки піти прогулятися, провітрити голову і легені. Встаю, вдягаю пальто і виходжу на вулицю. Телевізор працює, хай собі, це краще, ніж пустка закинутого приміщення. Останнє, що я чую, коли виходжу на вулицю, журналісти провладного каналу 1+,1 +1 відмовилися читати неправдиві повідомлення. Ти диви, скільки брехали і раптом збунтувалися. Справжні герої. Зачиняю офіс. Забута процедура. Зазвичай це робили секретарки. Або Сапула. Сапула. Чорт, як же тебе витягти? Га? Сорок з гаку мільйонів людей одночасно з'їхали з глузду, і в цій божевільні мені треба врятувати Катьку. Як у комп'ютерній грі. На вулиці вже темно. Все таки кінець листопада. Зима, якщо не календарна, то метеорологічна. А у мене пальто фраєрське, бізнесменське, таке, щоб від офісу дійти до машини. Значить, треба рухатися швидше. Холод примушує організм мобілізуватися, і хміль, який пробрався таки у жили, ховається десь далеко у мозочку. Тільки тепер я розумію, що за весь день телефон не видав жодного дзвоника. Це дивно, навіть якщо врахувати, що сьогодні неділя. Видобуваю трубку з кишені, перевіряю. Ні, все працює і гроші на рахунку є. Після годин, проведених біля телевізора, очікуєш бозна чого. Мало не стрілянини. Але на вулицях на диво порожньо і тихо. Тихіше і порожніше, ніж зазвичай. І це ще більше тривожить. Я йду без мети і без сенсу. Просто тому, що ноги несуть. В голові стрибають думки і уривки побаченого на екрані. Що ж це робиться, га? Мене не полишає відчуття нереальності. Усього цього просто не може бути. Цього не було навіть у 91-му, навіть під час ГКЧП. Які в біса снайпери? Які бронетранспортери? Отямтеся! Це Україна, а не Москва. Холод пробирає, я прискорюю кроки. Може зайти кудись на 50 грамів, чи просто повечеряти? Але чомусь не тягне... Рідкісні перехожі, мої рідні брати, вони теж прямують невідомо куди і навіщо, самотні, скулившись у своїх куртках. Ми обходимо одне одного стороною, немого побоюючись сюрпризів. Думки періодично відлітають кудись, залишаючи тіло на волю рефлексів. Машини проносяться вулицями, як привиди. Ющенко заявляє, що владі не вдасться сфальсифікувати три мільйони голосів. Господи, звідки це? Озираюся навкруги чи не чутно радіо або телевізора з відкритого вікна. Але хто буде відкривати вікна у листопаді? Мабуть, це фокуси підсвідомості, а щодо Ющенка він узагалі аматор заявляти. Я вже досить довго йду в нікуди. Київ велике місто, якщо врахувати Троєщину, Позняки чи Виноградар. Але навіть у великому місті, якщо йти годину без перерви, кудись таки прийдеш. От я й прийшов прийшов додому.